Asalamu alaykum. Emri i radës është Emri Rumaysa. Mik te hemër është emruar Nëna e Enes bin Malik. Emri Rumaysa ka kuptimin buqet, lulesh. Dhe emri tjetër është Sahla. Me këtë emër kanë qenë rreth 5 sahabije. Ky emër ka kuptimin e lehtë, e çetë, e butë, jo e ashpër.